Hristos a înviat. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom începe a vorbi despre rugăciunea domnească, sau, cum mai este cunoscută, rugăciunea Tatăl nostru. O Obârșia acestei rugăciuni este cu totul și în toate cuvintele dumnezeiască. Fiind alcătuită de Dumnezeu Fiul, adică de însuși Mântuitorul Iisus Hristos, când unul din apostoli l-a rugat, Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm, atunci Mântuitorul i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Deci, când rostim această rugăciune, grăim însăși cuvintele Domnului. Ne rugăm cu adevărat în numele Domnului Iisus Hristos. De aceea se numește rugăciunea domnească. Ea este considerată cea mai desăvârșită rugăciune, cea mai deseamă dintre toate. Se deosebește de celelalte rugăciuni prin puterea ei, prin ușurința de a fi înțeleasă și prin bogăția cugetărilor ei. Marea putere a rugăciunii Tatăl nostru Stă în faptul că prin ea nu numai că ne rugăm împreună cu Iisus Hristos, ci ne rugăm cu însăși cuvintele Mântuitorului. Dumnezeu ne-a învățat cum vrea El să fie rugat. De bună seamă, acestei rugăciuni îi se potrivește cel mai bine cuvântul Domnului. Orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, vă va da vouă. Rugăciunea tatăl nostru este o rugăciune ușor de înțeles. Ea este rugăciunea oricui crede în Dumnezeu. Tertulian spunea că pe cât este de restrânsă în cuvinte, pe atât este de cuprinzătoare în sensuri. În ea găsim cereri pentru toate trebuințele sufletești și trupești, deci pentru toate bunătățile cerești și pământești. Toate câte le cerem în rugăciunile noastre se află cuprinse în rugăciunea domnească. Fericitul Augustin spune, De veți străbate toate rugăciunile, nu veți afla nimic care să nu fie cuprins în rugăciunea domnească. În alcătuirea acestei rugăciuni găsim trei părți, chemarea sau invocarea, cererile și încheierea. Chemarea sau invocația este compusă din cuvintele, Tatăl nostru care ești în ceruri. Această chemare ne pune în adevărata stare de rugăciune, ne înalță mintea la Dumnezeu și ne întărește încrederea în El, ca Tată și ca Părinte. Cuvântul Tată deșteaptă în noi încrederea și ne aduce aminte de harurile primite de la Dumnezeu. Și ne învață că acela care vrea să se roage lui Dumnezeu Nu trebuie să vină înaintea lui numai ca o făptură a lui Ci ca un fiu al lui după har Fiindcă dacă nu ești fiu, nu poți să-l numești tată Iar acest har al înfierii l-a dat Iisus Hristos celor care cred în el După cum arată Sfânta Scriptură Și celor care l-au primit care cred în numele Lui, le-a dat puterea ca să se facă fiii ai Lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, Iisus Hristos, învățându-ne să numim pe Stăpânul și Făcătorul a toate, pe Dumnezeu Tatăl nostru, odată cu aceasta și în același timp, hotărăște eliberarea noastră din muncile veșnice izbăvirea sufletelor, mântuirea, înfierea ca fii ai lui Dumnezeu, moștenirea slavei sale care ne este făgăduită, unirea cu singurul său fiu și, în sfârșit, revărsarea peste noi a Sfântului său Duh. Pentru azi ne oprim aici, dar vom continua în zilele următoare. Hristos a înviat!